Erran bezala gaur urrunan geldituko gara bertsoli elkarteaz, Zaintzatuko garen zuzen ere bertsoli elkarteak 30 urte betetzen baititu aurten eta 30 urteentzat egun berezi bat antolatu dute Apustuaren 26an igandean eta horregatik ba egun onen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur eta gurekin e, mintsakide edo osoraskide Nikola Tretxa dugu kaixegunon. Bai. Bulegoko kide berria zaitugu, idazkari berria? Bai hori da, bai idazkaria naiz, duela gutxi, eta zenta bulegoa aldatua izan da, azken miltzer nagusiana orduan duan bai, eh, idazkaria naiz bai. Lekukoa pasa dizuete zaila? Ez, ez, ez bat ere zaila, zenta ezagutzen ginuen elkahtea, baita ere ekideak eta oin, biziki kontenten. Uh, hor bulegoan sartzia, guretzat uh, hori bati da. Ogoita mahar urte gibilera dugu, atzera, eta kontatuko aldi guzu, adibidez, berti elkartea nola sortu zen? Bai, berti guri elkartea sortu zen, ebe, uh, laruko jamar kadabuka eran, ebe uh, atzi egunta latanoita sortu Beraz gazte batzuk uh, ogoi bat. Ogoi bat eta gazte uh, nahi zuten uh, lokal bat uh, besta egiteko eta bon, beste inguruan pasatzen dien gauzak uh, antolatzeko. Eta haien ahtean uh, egin gauza horiek. Orduan, hain uh, zuten etxe bat, Urjunako uh, plazan, eta azken ean atxeman zuten, etxe zahar bat. Eta bon, nola egin, bon, erosi zuten, azken ean. Kreditu bat uh, eginez eta haien artean horrein duzuten kreditua, eta baita ere parte hartu zuten berrikuntza lanetan, zenta zahazen etxe hori. urte marrurte, iragandira urdutik, e, ibilbide, ibilbide izan duen elkartea bada gaur egun urruñan izena baduena, e, nola ezagutarazi e, dute bertsoli Aztapenetik zenako zelako ekitaliak adibidez antolatu dituzue mailan. Ebe, Berti Uri Elkartea lehenik uh, el elkarte, uh, gastronomikoa da, baita ere kulturala. Hor duan, uh, Aztapenean bon, uh, lehenek ilta aldia izan zen uh, marmitako txapelketa. Horrekin eh, uh, asli zen uh, Berti Uri Elkartea, biskate zagu tarazten. Eta bon, hori uh, uh, anturatzen zen uh, agorrilaren uh, asken igandean. Justu juniako bestak hain zine. eta bon, urtez urte, pixkanaka, pixkanaka, ezagutua izan da, marmitako txapelketa, eta bon, ipar aldetik, baita ere ego aldetik etortzen ziren ekipak, parte hartzeko eta txapelketa horretan, eta bon, fama hukandu bai, hori eta bortz Marmitako txapelketa importanta izan da elkartearen baina azken urte hauetan ere gertakaldi ba, garrantzitsuak eh, izan dituz, antolatu dituzue, kudeatu dituzue, kabalka da zuritzen gara, edo orain dela gutxi eh, antolatu duzuen mitologi gaua, ere ez da? Hori da bai, eh, elkartek astronomikoa da, bon, errantudan eh, bezala ere bai, kultura la, eta euskal eh, kulturanak. Hela, den uh, elkarte bat. Hor duan bai, 2008an uh, antolatua izan zen uh, eta um, kabalkada zintzahotza, hoju nian. Eta hor uh, momentu uh, biziki unki garria izan da zen. Bon, hor uh, uh, biltzen dira jende hainitz eta hor uh, kasik uh, egun eta irurogo uh, bildu ziren. E, parte hartzeko justu uh, kabalkada horretan. Eta, babai, zinez, momentu iziak polita izan da. Eta ondotik, bi uh, miliata hamaseian anturatua izan da mitologia gaua. Hor ere, ikitaldi biziki uh, polita. Borgunak, uh, partertzaile, hainitzekina. Uh, Errandu zu momentu unkigarriak izan direla, kabalka da, eh, bai eta mitologiak gaua ere... Herriak alako itzorduak behar ditu? Herritarren artean egindako itzordu hauek bereziki importantak dira zuentzako? Abai, eta bai, pentsatzen dugu beharrezkoak direla. Zenta abon, pentsatzen dugu berkiole elkartea dira orginako noktasunaren parte bat, eh, gero eta gehiago ikusten duzunean zenbat jende bildu ziren gure asken ekitalietarat, bai, bai, argi da. Kontatu diguzu berkiole elkartean noiz sortu zen, nola, zer nolako egin egenditu zuen Eta, azpimarratu diguzu ezta, gastronomi elkarte arrund bat izatetik aratago zuen ardatz nagusiak euskara eta euskal kultura ere izan direla. Ba bai, ba, Bertiulin ez da bakarrik uh, gastronomia haipatzen, baita uh, euskal kulturan oski. Eh? Uh, Oztarako, bon, uh, badira Bertsu Kurtsoak, uh, Bertiulin, Astero. Gero bajemanak ditugu uh, ik juñako ikastorarekin eta ikastorako besta taldearekin noski. Gero euskaraldian Aldean pagtagtuko dugu gure azaruan baita ere uh, juñako bestetan, uh, irailaren lehenian, diktaketa bat uh, antolatua izanen da juñako plazan. Zin da zuen filosofia? Behiuriko filosofia da, uh, Main, baten inguruan bildu, elkartu eta ara, proiektuak uh, soktu eta zabaldu. Urruñar guzieri, irekia den elkarte bat da? Bai, noski, noski. Zenbat kide zaudete gaur egon? Bai, gau egun gira, ogoita amazazpikide. Egunako bertuguri elkartean bai. Egun, azmintzatuko gara beraz, e, abuztuaren ogoita xea urbiltzen ari da, eta Baskari alaitu baten inguruan, baditu zue, itzordu batzuk finkatuak. Kontatuko diguzu, zer den izango dena, abuztuaren hogeita seian? Bai, bai, hogeita seia izanen da, egun, importantena urritzat. Bertiuriko bon, eta marrokteak, beraz, bai, goizetik hasiko da, eh. Eguna beraz, ameiketan, goizeko ameiketan, jongo gara plazarat, Hain uh, kantatu bat dugu, kantatuko dugu. Gero ibiliko gira eta pute bat hartzen, e, joneako eta ostatuetan. Eta gero be, itzuliko gira berti hurri dat, azken trago bat, azken aperitif bat edateko. Eta gero Baskari gozo bat izanen da, bietan, Kus arangak uh, animaturik. Ogoi tamar urteak beraz ospatuko dituzue e, erres esaten da Ogoi tamar urte e, ba, badira urteak eta entzonen dugu, emendigutxira sortu duzuen kantu berria ipatu diguzu kantu bat esken duzuela sortu baituzue kantu bat espreski Ogoi tamar urte entzat. Hori da bai uh, kide batek uh, itzak sortu ditu eta gero musikariekin eta kide batzuekin bildugira egin ditugu eta ara, kantu bat egindugu gure ezat polita da gero, kusiko dugu, <laughs> zer batxatzen duzun dut zuten ze adinetako lagunak biltzatzarete bertiore elkartean? Adin guztietakoak badira, uh, ogoi urtetik uh, erutena eta amak uh, urterat, gutxi bai eta izanen duzue denek lan, ez? Urruñako bestak ere atarian baititugu eta urruñako bestetan ere izaten baitu zue zerregin? Bai, bai, kristornan abadugu bai urruñako bestetan, urtero uh, eta bon, uh, uhten uh, asiko gira ararun bat jatsaldean uh, plaztan uh, izanen da diktaketa bat uh, Euskaraldiaren alde jatsaldeko uh, irutan ondotik uh, ahatxian izanen da äh, afari bat, berkatu, bertiulin. Eta ondotik uh, gauan idekia izanen da e, bertiulin. Gero igandean, buruilaren bilan izanen da bazkari bat, urtero bezala, et, uh, bazkari eta ondotik uh, gauan ere, bon, ahatxalia, ahatxian eta gauan ere, idekia izanen da bertiulin, eta bukatzeko... Haste azkena uh, burlaren bostean e, bestena azkena eguna, uh, bazkari bat antolatua da ere tero bera. Kriton jende abiltzen da, eh? Kaik uh, be egun jende. eta gero behara e, agatxeana eta gauean ere besturi rekia izanen da. Ba ikusten dugu, Eran ahondia duzuela aurretik, baina alde nago, e, itzordu importanta, kujuna izango duzue, abuztuaren ogoita seikoa igandearekin oroitaraziko duguna, ogoita mar urtentzat e, antolatu baituzue egun berezi bat, goizeko amaiketan ematen duzue itzordu herriko plazan, hori da? Hori da, baia. gu piskarenago elkartuko gira elkartean, gero plazarateto erriko gira, ameketako, Hala, kanta batzuk eman edintugu, gero statuetan emiliko gira, aperitifa egiteko, gero itzuriko gira berti guri elkartean, e, bazkari goso bat egiteko agachaldeko bitan, bazkari alaitua, kuskustu txarrangarekin, eta gero ala, momentu goso bat pasatuko dugu. Eztizuz, Galdetu, Bertioli izena, nondik dator, bal <laughs> Bai, bai, uf, aspaldiko azada hori, gerlatik uh, etortzen da, izena zen, eta bon. gerladen boran, txortan, egon ziren italianu batzuk, arginak, zirenak, eta haien izena, Bertoli izena, eta izen hori ez galtzeko, ebe zen, eta Bertioli, Bertioli bilakatzeko, Eta hortik aldu da, elkartarena izena. No? Anekdota honekin muratuko dugu eta zuen kantua entzungo dugu bere alamileskar. Ba Mai usker zuheri. Eta